Pera i ben Azibi radiallahu anhu, të regon se pegamberi a lehi selami ka thënë ati. Kur të shkosht të flesh, merë abdesi që merë për të falur namaz. Bjerë në kratë të djatë dhe thuaj. Allahume i njeslem të wëghi i lejke, wa thewed të emri i lejke, wa elgja të dhahri i lejke, ragbeten vë dhahbeten i lejke, la melgja vë la mengja minke illa i lejke. Allahume ammen të bikitabike lëdhijen zelte, o në biji ke ledhije rëselte. O Allah, të nështrojnë plotësish ty dhe të gjitha qështet e mija ti besoj ty. Ty të dërzohen për bekimet e tua, me shpres dhe me frikë vetëm të këti. Ty nuk të fshihe shdot dhe nuk ka vend brojtje e e sigurie, vetëse të këti. O Allah, unë kam besuar në librin tëndë kuranin që ti e ke zbritur dhe në pegamberin tëndë Muhamedin Alehi Selam të cilin ti e ke dërguar dhe nëse vdesat natë, do të vdesesh me imanë le të jenë këto fjalet e tua të fundit. Unë ja përsërita këtë dua pegamberit a lehi selam, dhe kura rritat e fjalet, Allahu me ammën të bikitabike ledhije në zelte, thash, u e rësulike, dhe të dërguarin tëndë, por a i më ndërprehu dhe më tha, jo, por thuaj, u e nebijike ledhije në zelte, dhe në pegamberin tëndë të cilin ti e ke dërguar.